الحمد لله محمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور انفسنا ومن سيئات عمالنا من الله تعالى فهو المحتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده ونبيه ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تنوتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن عصق الكلام كلام الله تعالى وخلق هدي, هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغله محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدأة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أمعها <تصفيق> النبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلتختلف عليه فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا قال سمي الله لمن حمده كونوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون وعن عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك فصلى جالسا وصلى ورائه قوم قياما فاشار اليهم فلما انصرف قال انما جعلنا انما جعل الامام ليؤتمن به فاذا ركع فركع واذا رفع فرفع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون فنسيس debo reveradhi Allah ta'ala anhu raka'u raka'u tasallu sallallahu alayhi Pa se nemojte razilaziti od imama. Kada donese tekbir, donesete i vi. Kada učini ruku, učinite i vi. Kada kaže se mi Allahu liman hamida, vi recite hamd. Kada učini srđdu, učinite i vi. A ako klanja sjedeći, klanjajte i vi svi iza njega sjedeći. I sličan hadis, prethodnom je i hadisa Aisha, radi Allahu anha, u kome kaže, klanjao je poslanik s.a. u svojoj kući, a bio je bolestan, pa je klanjao sjedeći, a iza njega su ljudi klanjali stojeći, pa je pokazao svojom rukom en iđlisu, sjednite, pokazao je svojom rukom da sjednu. Pa kada je završio namaz, rekao je, imam je da se slijedi, nemojte se razilaziti od imama, kada učini ruku, učinite i vi, kada se digne sa rukua, dignite se i vi. A kada kaže se mi Allahu li men hamideh, recite rabbena u reken hamd. A ako kanja sjedeći, pa i vi svi sjedeći. U ome hadisu je doš, doš, došlo, govorili smo evo Horevi o Ajše rabijallahu tala anuma i o njihovim biografijama. Došlo je, kada imam učini, učinite i vi. Pa je došao veznik fe, koji označava, znači da se radnja odma čini nakon, urađene. Pa kada imam donese tekbir, odma, nakon njega, nemojte čekati, nemojte iščekivati, nemojte pasliti, a nemojte isto tako šta? Preticati imama, nego poslije imama odma, ne poslije go. Nakon što on završi sa tekbirom, muktedije donose tekbir. Pa je ovdje ukazao nasljeđenje imama kada su u pitanju riječi kada su u pitanju djela. Kada su u pitanju riječi, da se donese tekbir i da se kaže šta? Rabbe na ovo To su riječi. A djelima na sljeđenje imama je ukazao kada se čini ruku i kada se vraća sa rukua. I sežda te dragite. Isto tako sežda, jeli? I ona je došla, i ona je došla jeli? Kao primjer sljeđenja imama u pokretima. Što se tiče i imama i zajedničkog rada i radnji sa imamom, to ne smo govorili u prethodnom hadisu, kada smo govorili o zabrani, o zabrani pretitanja. Pa je prethodni hadis znači, pojasnio neke detalje vezane za ovaj hadis. A i naredni hadis koji slijedi će pojasniti neke detalje koji se tiču ovoga, ovoga hadisa. Jer je autor tako oporedao hadise, znači da se vežu jedni za drugi. Ovdje je došlo steđenje imama. Da li je to steđenje obaveza i u nijetu? Znači da nijet biva kao što je nijet imama. Oko toga postoje raziloženje među islamskim učenjacima i o tome smo govorili. Imam šapija smatra da nijet ne, a, ne ulazi u značenje ovoga adisa tako da može čovjek koji klanja dobro, dobrovoljne namaze da kanja i za onoga ko farzove ili obratno. Znači u tome nema smetnje pa je imam šafija ovaj hadis usmjerio samo na šta? Na pokrete. Na pokrete u namazu. Na pokrete u namazu. Kažem nam da beru svojme djelovanesti ker da imam šafija, leuzaji, daudi, tabari i to je poznato kada imam Ahmeda da smatruju da je dozvoljeno znači da čovjeku podne da klanja vodne za onim za klanja ikindiju ili da klanja znači da se kvanja obratno, u svakom slučaju to bi bilo dozvoljeno, jer čovjeku pripada ono što je ne umio i pripada mu znači, nagrada po nijetu i prebrojimo se nijetu. Tako okay, je kaže da i nijetu ulazi u sastavni dio čega ovoga hadisa, felata, kelipu, aleihi, nemojte se razilaziti sa imamom, ni u kov panju ni u nijetu. Kaže ima mali, i učenjaci malikijske pravne škole, da nikako nije dozvoljeno čovjeku da klanja sa različitim nijetom iza imama, pa ne može klanjati po malikijskim učenjacima onaj ko klanja poodne i za onoga ko klanja hindiju, na primjer. U tom bi slučaju bio pokvaren namaz kome? Muktedi Imamu ne bi, nego bio pokvaren namaz Muktedij. Dokaz šafije da je dozvoljeno je poznata priča muazda, Nadi Allahu Anhu, kada je panjao sa poslanikom sallallahu sallam, jaciju, pa je nakon toga panjao svome narodu, jaciju, kao imam. A on je nijetio šta? Na filu. Pa je njemu bila, pa njemu bila, na fila. A da je obavezno imama strediti samo u tim spoljašnjim, znači, radnjama, a to ukazuje hadis Đabira, u kome kaže, sledite vaše imame, pa ako kanjaju stojeći kada jeste vi stojeći a ako kanjaju sjedeći onda kanjate vi sjedeći znači slijedećem čovjeku pokretima. Znači kad ga da rekberu a kada onese tekbir do nestega i vi te govorimo tekbiru u narodnom pogađ znači. I može se do ga hadisa zaključiti da ne smije se znači jer je tektir do spije imama i ako bi da donje primi imama ne bi opče ušao šta u namaz za imama. Ne bi to znači bio nema za imamu. Iz ovoga hadisa se može zaključiti. Može se zaključiti. Iz daleka, nekakav zaključak iz daleka, da se ne uči patiha za imamu. Jer nije rekao a kada prouči patiha proučite i. A međutim, nespominjanje toga, jer to ukazuje da se ne čini, ne, ne ukazuje. Može se zaključiti sporedni nekakav argument može biti, ali ovaj oh ispravno je da, ako nije spomenuto, da to ne možemo ni potvrditi, ni negirati. A naš kako imaju drugi argument koji ukazuju da se Fatiha uči iza, da se Fatiha uči iza imama. Semi Allahu nima hamide, Allah čuje onoga koga hvali, Došlo je nakon toga rabbena o lekelhamd. Može se kazati rabbena o lekelhamd i rabbena lekelhamd. Lekel ispravno je znači jedno i drugo. Autor kaže da je boli dodati val. Wow. To se kaže rabbena o lekelhamd. Kaže to ima dodatno značenje. Međutim ispravno je da treba praktikovati jedno i drugo radi očuvanja sunneta. Treba praktikovati jedno i drugo radi očuvanja sunneta. I ovme hadise je dokaz da Semi Allahu liman hamideh izgovara samo imam. A ne izgovara ko? Muktedija iz imama. Imam kaže Semi Allahu liman hamideh, a oni kažu Rabbena, i to je stav imama Ahmeda, i to je odabrao imam Malik, i to je odabrao ibu Hanife, i to je odabrao ibnul Munzir od šafijskih učinjaka. Pa je većina džumhur u lemera stanovištu da, Muktedija ne izgovara šta? Semi Allahu liman hamideh. Dok kaže šafija, da izgovara, da svi izgovaraju. Kažu, jer je zikr za ispravljanje sami Allahu liman hamide. A rabbena u aleke alhamde je zikr kada se čovjek već ispravlja. Pa to je dva zikra. Zikr za ispravljanje i zikr u stajaćem položaju kada se mu kledija potpuno znači ispravi. I navodi ovo od malike slučenjaka isa jedno dinara i nadkina. Međutim kaže, kada je jav u kmal, da to nije ispravno od da to nije ispravno od njih zašli da su neki malikijski podržali je odabrali šta više imama? Šafija. Kaže Pohavije da je imam Šafija kazao suprotno i džmao konsensusu. No, međutim, kažu, nema tu konsensusu. Kažu, nema konsensusu. Kako imam Šafija opravdava? Zbog čega? Kaže... Poslanik s.a. kada je rekao se mi Allaho li men I su oni njega čuli. Jesu. I oni ponavljaju za njim ono što čuju. Pa nema potrebe da im ukazuje da izgovori ono što su šta. To je jasno. To ste čuli. Znači to svakako izgovarate. Ali ne znate da treba izgovoriti šta. Rabbe na ovo reke Pa to znači izgovorite. Pa to izgovorite nakon toga. U svakom slučaju Ono što se zaključuje iz pojrašnjeg značenja Adisa jeste da mu kredije to ne izgovara. Zato što rekao, vi rec. Ako odabene mišljenje mama Šafije, ima ono znači svoje mjesto i znači, tu je sigurno i čtihaj ovaj, prihvatljiv, prihvatljiva su različite mišljenje. поставица осламе када الله وبحمده, 리고 свои глао рекао ربنا ولك الحمد. من السماوات ومن الارض ومن معاشه لشيء بعد. значи па је једна зикра након што се дигне глас. може се казити након а после الله اللهم ربنا ولك الحمد. اللهم لك الحمد. اللهم ولك الحمد يلا ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد يا الله اللهم ربنا لك الحمد يا اللهم ربنا ولك الحمد ايما ماشي سواء اي بس باو اذا امامو ربنا لك لك الحمد Na četir načina. Kaže Ibnul Kajim, nije došlo od posmanika sa o srme spajanje Allahume i uve. Allahume i uav. Toga nema spajanja. Znači da se kaže šta Allahume rabbena uve nekem hamd. Kaže te opcije nema. A u sver ta je opcija kod Bukhari. Usahiju. Ta je opcija kod Bukhari. Usahiju. Pa znači idimo da imam Ibnul Kajim koji je sigurno znao usahiju mama Buharije je uponoći da ga probudiš na pamet. Uto nimamo ne Da je mogao znači a ne kada predvidi hadis koji se nazvi u Sahihu imama Bukhavi. Malikijski učenjaci, kada je u pitanju prenošenja iza imama teblir, kada imam kaže, kad kaže za imamo šta? Semi Allaho lumen hamide, kada kaže Rabbena u nekem Kada prenosi, kakav je propis takvog namaza? Pa kažu da je namaz ispravan, Zato što je, neki kažu, da je namaz ispravan zato što je on mijenja tu i mama I govori umjesto imama. I kažu da je tako činio Ebu Bekr, radi Allahu anu. Drugi kažu da je namaz pokvaren zato što treba slijediti mama a ne mujezina. Treći kažu da je namaz ispravan ako se slijedi, ako je došlo prenošenje sa dozvolom imama. A ispravan je mišljenje da ako postoji Potreba za prenošenje i za a prenosit se. Ako ne postoji, onda neće. Znate što je prenošenje? Znači tek bire da konavlja za njim, znači za imamom, ako ljudi dobro ne čuju, a ima primjer da imam ne može govoriti glasno, a nema nestalo struje, uzvučenje slabo, pa da neko naglas prenosi, neće smetiti. No međutim, ono što se čini u dva harema menasa, to je bez sumnje bidat. Ovo je taj rije. Znači da se prenosi za imama, kada imaju zvučici u medinskom haremu koliko sam čuo ima na svijetu. da nigdje nema na svijetu sa vremeni uđenje i pored toga se prenosi hoće li se to ukinuti Allah ne bilo ne znam ako se nije ukinuo u mije nije ne znam za medinski nešto se ne mogu svjetiti u slučaju ne vjerujem da je stavet Jeste u Jordanskoj jednoj džamiji, velikoj koji je Jordan, Jordan centralna jedna džamija, u njoj je bilo cijelo vrijeme. Ponavljali se, kada sam ošao leto iz dole, vidio sam da više ne ponavljaju, da se to ostave. Kaže Imam Al-Mawrdi koji ima svoj komentar koji se zove Al-Hawul Kebir. Kada bi čovjek rekao اللahu zahvaljuje onaj koga čuje je li, je Allah, kaže bilo bi ispravno samo je kazao suprotno sunnetu znači kada zamijenio poredak malo riječi no međutim ispravno je da čovjek treba raditi onako kako je činio poslanicu kada učini seždu učinite i vi. ovo nam ukazuje da čovjek treba na seždu da bude šta? smiren, on je učinio seždu učinite vi, to on vas čeka dok šta učinite Zbog čega ovdje posebno sežda? Zato što treba više vremena da se sa krijama padne na seždu. Treba više vremena. A čini se sežda tek kada imam dotaknuti šta šta? Tlo. Kako ćemo vidjeti tu narednom hadisu koji nam dolazi iza ovoga, Hadis se Vrajbra azba, pa se e, i sadisa zaključio i se znači da se treba smiriti na, smiriti na seždu. A Kada klanan sjedeći, klanajte i svi sjedeći. Učenjac šafijske pravne škole kaže autor, a od njih je Bukharija. O in de šafij je, o min humul Bukhariji. Kod šafija, a od njih je Buharija Ako mislio da je Bukharija šafijski učenja, ako što se zaključite te površi. Nije buharija šafija. i te malike, ni t'hanevija, ni t'hanevija, imam Bukhariju ima sam svoj med I on pripada ehl mezhebu, ehl hadith, a nije nikako znači on učenjak koji je slijedio nekoga od učtehiva. A no, međutim, veliki je lobi, jel, uzeti sredi imamo Bukhari, to je pogrešno. Imam Bukhari, -a. ovdje kaže imam ša šafijski učenjac, imam Bukhari Hanekje, i Hanekije i džumhu smatraju da je hadith ovaj da je hadis dokinut. I to je veliko raziloženje među lemom. Da li se iza klanja ako je bolestan i ako klanja sjedeći? Da li mu Tedija iza njega klanja u kakvu? Stojeći ili Veliko je raziloženje. Džumur kaže da je namaz da je ovaj hadis dokinut. Međutim, Allah najbolje zna da je ispravno mišljenje ovaj, da se klanja iza imama sjedeća, kako klanja sjedeća? Reče je da ne klanja takav, ali ako klanja onda se iza njega klanja sjedeći ispravno da je hadis nije dokinut i raziloženje se velika i mislim da smo o tome više govorili u komentaru na sahiju kripsom. Kaže imam Malik kako je poznato od njega i od njegovih učenjaka, učenjaka njegove prave škole nije dozvrveno čovjeku nikako da klanja i za onoga poklanja sljedeći isto se na Kod Ebu Hanife i Šafije i Džumhura može se klanjeti moraš mora šta? Stojati, jer imamo imam opravdanje da sjedi, jer on ne može stajati. Ali ti nemaš opravdanje, ti moraš u taj ruk. Pa kod može, ali moraš stajati, dok i kod imama malika nikako ne smije tako biti šta? Nikako ne smije biti imam zbog hadisa, poslanika, salallahu alaihi u srmeme, neka niko postoje mene na predvodi sjedeći. Užite imam ova hadisa dajte. Nije vjerodostajan, ne može biti kao argument Hadisje, znači da i... Navodi se od Hulefa i Rašidina da nisu glanjali, znači sjedeći da predvude nekoga sjedeći, no to nije dokaz jer možda su to smatrali boljim što svakako jeste. Neka Olema kaže da je ovo bilo svojstveno samoposlaniku sallallahu alaihi sallamu da nije bilo svojstveno šta. Drugim, da nije za druge ljude, to je samo poslanic, sa lalahu sveme, mogao panjati kako? Sjedeće da se ljudi, da iza njega ljudi znači sjede. A međutim, da bi nešto pripisali da vrijedi izrištvo za poslanika, sa lalahu sveme, moramo imati argument. Ovdje ima argumenta, nema? Nema argumenta. Pa znači vrijedi, kako za poslanika, sa lalahu sveme, tako i za druge ljude. Kaže se bio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bolestan. Kaže neka olema da je to onoga onog vremena kada je pao sa konja pa kada je zgulio od čitavu čitavu a lijevu stranu pa je znači bio dugo bolestan pa su došli kod njega pa zdegenerao da klanja pa su stali iza njega pa im je pokazao rukom da sjednu. Pa su palneli za njega, pa su palneli za njega sjedeći. Sallallahu alejhi ve sellem. U ovome hadisu je dokaz da je obavljena slijediti imama i da se nije za, do, da nije dozgojeno da se u kteriji razilaze od imama. I o tome smo govorili to u Petronom hadisu kad smo govorili o zabrani preticanju. I u njemu je dokaz da ruku i sržde bivaju nakon što imam to učin. Poslije imamove. Znači neće biti sa imamom. I najvičešće preticanje mama biva na srždi. Odlaskom na srždu. Zato što ovaj, treba više vremena da se imam spusti i onda mnogi konjači pretječu imana, što je svakako pogrešno. I u njemu je dozvoleno, dokaza je dozvoleno namazu, da su dozvoljeni pokreti, blagi pokreti koji neće pokvrati namaz. Gdje dokaz? Pokazao im je sjednute. Kao što im je pokazao, hadim se Ebu Horejre kada je bio na mazu, pa ostao je zabnesta pa sa osrme, Sad čekajte, tu jest. Pa znači ti pokreti koji su takvi, neće, ako neće pokvariti namaz to da ti se pomjeriš korak, jel, dva, da otvoriš vrata, ili da digneš slušalicu od telefona, da te neko čuje da se namazio, sliče o tome, jer je poslanica, ali se nam otvorio, ajši vrata, jel, tako? pa se je ponovo vratio na mjesto. Neće da pokvariti znači, rukom da se nešto da se pokaže. I to se razlikuje od čega? Od, od riječi. koje se od riječi. Pa ti je džumom, do, džumom dozvoljeno, znači kada bi ti neko pružio ruku, da se rukuješ, ali ti nije dozvoljeno da mu vratiš na selam. Na selamu nećeš odgovoriti, jesno. U ovome hadisu nije spomenuto kada učeni, kada preda selam, predajte i vi. Zašto? Kaže neka olema zato što postoje selama, ti možeš ostati, učiti koliko hoćeš i odakle dajte selam. Zašto su to kazali? Zašto ti nije rekao poslije rukua, možeš ostati koliko hoćeš dobi i onda rad dalje. Zašto je trekao poslije sa nama? Hmm? To sami... što je prekao poslije sa nama? M? A to poslije sa nama i što da vada, a ti njega sljedišti, možeš poslije njega. zašto možeš pomišljenje o ljeme kasniti? Zašto je je presto namozi? Što onda? Ne ima, Nema više dježanje, Molim? On je izvršao, zašto znači, ti možeš ostati za njega? Ne, nije, nije, nije. Nema više, znači, nema on više drugog rukna na koji bi prešao. Jer on kad učini seždu, a ti je ostao na hlijamu, posle du I on se vraća sa sežde. Pa opet ide na seždu. Pa opet, znači, ode, ima nulju. On je vamo selam i nikuda se imam ne gubi. Selam, tebi je ostao samo selam. Kad god vi selam, stigalo se šta? Za njim. Međutim, no, Allah ta laven da je najispravniji sprejeti mama i za salam, dok predaje selam, predaje predaj, i predaj, ti salam. To je najispravniji, da se imam, znači slijedi, da se imam, slijedi pa u svemu, volim? Ima James Krug Nema, u ovoj verziji nema. Ima hadis Ibnu Omara, voljeli smo da predajemo selam kada poslanik sa Osalem preda. To jeste kod Buhari je došli. To je Ibnu Omara, to je s njegove riječi. A međutim, kao hadis da je došlo, a kada preda se vam, predajte vi, to nije došlo ovome hadisu. I naredni hadis je hadis el-Bera ibn-Aziba, o kome ćemo, inša Allah, uvod, koga ne prenosi, Abdullah ibn Yazid, al-Hatmi je Ransari, a on se isto veže za, znači, stvrđenje imama, pa će, inša on uvod, uvod, u našem narednom druženju. A reći Allah, tabarake, uvod, uvod, uvod, uvod, uvod, Nespoči sunatu pasalika sallallahu alaihi sallam ila sočusti na isti, nasrutne munjega, ied daljebinov azzavu celb. Tira nam se sallallahu ala lbina muhammad, wa ala alihi wa sahabi